Huszonharmadik fejezet Nem számolták, hány szolgálat telt el árró halála óta. Az órák velük együtt kúztak elő, és hátráltak vissza a semmibe, ahogyan ők vonzolták fel magukat egyre fáradtabban a vezérlőterembe, és döltek a matracra munkájuk után. A Galatea mozdulatlanul függött, a csillagok mindig egyforma sugarainak hálójában. Nem volt már sem múlt, sem jövő. A végtelen átszivárgott az űrhajó kettős páncéján. Ott ült a szemük mögött. Vele láttak és mértek. Tudták, a rendet már nem mat szabja rájuk. Hanem ő, a felfoghatatlan aki beléjük költözött. Csak az az egyetlen csillag változott, ott a vezérlőterem képernyőjén, a fejük felett. Sárgás színe egyre világosodott, és mert tudták, hogy erősödnie kell, úgy érezték minden következő szolgálatra, nem volt értelme más egységben mérni a nem létező időt. Növekedett a fénye. Követelő volt. Sugarai rejtett, és mégis mindenkitől értett üzenetet hoztak. Ott, odáig, vagy ahogy Evi mondta, addig. De ennek az addignak is már rég eltűnt az a töltése, amivel kimondta, értelmét vesztette. Csak a feladat maradt. És annak egyetlen lehetősége, hogy valóra válhasson. A szolgálat. Tizenkét óra a vezérlőpult mellett. És azután a következő tizenkettő lent a kabinban. Ájult. Halálos álomban. Mikor egyedül a szemük mögött ülő végtelen maradt belőlük élő és éber. Időn kívüli létezésük egy meghatározhatatlan pillanatában. Egy váltáskor Evi megállt mát mellett. Mikor veszed már le azt a nyakadból? Azt hiszed, jelent még valamit? Mát fáradt, sovány arcában megrándultak az izmok. Kibújt a hevederből, és evi felé nyújtotta a fegyvert. Tessék! Vedd el! Vagy add oda opénak, ha feljön a reaktoroktól. Hát, ha neki nagyobb öröm lesz. Nekem nem kell! és opénak sem. Tedd már le valahova. Matt tanácstalanul meglóbálta néhányszor, azután az ülés karfájára akasztotta. Nincs már rá szükség. Egyedül az parancsol nekünk. Evi a csillagra mutatott. Gondolod, nem túlzás, ha már most azt mondom, hogy. A nap. Akkor is az volt a neve, mikor még semmiben sem különbözött a többitől. Evi bólintott. Ez igaz. Kár, hogy nem gondoltam erre korábban. De tudod már. Az a másik. Ugyanolyan volt, amelyiknek a fényénél felnőttünk. Azt is úgy hívtuk. Nap. Hát, melyik az igazi? Mát hallgatott. Az igazi. Az igazi. Mormogott tovább Evi. Úgy érzem, erre nincs válasz. Az is mindig igazi marad, amit elhagytunk. Ez az új pedig. Csak egyre felej nekem, Mát. Érdemes volt. Mátnak megrebbent a szeme. Érdemes volt. Felelje Remát. Először meghalt négy ember. Mert emberek voltak, ha nem is olyan fejlettek, mint mi. Kettőt te öltél meg, kettőt pedig még korábban, te beszéltél egyszer erről, az ötödik ölt meg, aki eltűnt. Mi heten voltunk. Áró halott, és Néa él ugyan. De mit ér él az élete? Ötem maradtunk. És mit ér a miénk? Hiába neveznek el rólunk utcákat és tereket. Azt az öblöt, azt a tengert nem tudják visszaadni nekünk. Nem kell a hálájuk. Akkor mire gondolsz? Te is tudod. Csak úgy teszel, mintha nem értenéd. Nem akarod érteni. Tizenkét ember halála árán. Érdemese ezeket az adatokat eljuttatni a földre. Hogy tudják, van egy bolygó. Ilyenek a kőzetmintái. légköre és felületi viszonyai alkalmasak az élet hordozására. Mi? Jill örökösei? Tudjuk, hogy... Ezt a földön már az expedíció elindítása előtt nagy valószínűséggel sejtették. Éppen azért repült hozzánk a gálateja. Nekik nem sikerült, de a következő űrhajó egy évszázaddal később elvitte volna a földre az adatokat. De nem jött másik űrhajó. Evi töprengett. Ez igaz. Akkor kellett volna megérkeznie, mikor mi még meg sem születtünk. De tudnánk róla. Mert ha jött volna, megtalálják a galatáját, és mi most... Van valami magyarázatod arra, miért nem jöttek? Talán megváltoztatták a kutatási programot. Ha egy űrhajó nem tér vissza, ez azok kezében érv, akik máshová szerették volna küldeni. De ez engem is igazol, hogy végre kellett hajtanunk a feladatot. Végrehajtjuk, mát ez most már kétségtelen. De nem erre vártam feleletet tőled. Arányban áll-e tizenkét ember pusztulása a reális, kézzelfogható eredménnyel. Hogy mi a reális, azt mi már nem tudjuk lemérni. Mellé beszélsz, már. a cél és az eszközök, a nem önként vállalt áldozat és, csak ezt a szót kell használnom, az eredmény. Nem érzed, hogy itt van a hiba? Valami végzetes összenemillés. Hogyan vállalhatta Jill ezt a felelősséget? Neked jobban kell tudnod, mint nekem. Te vagy az első, a legtökéletesebb másolat. Felej, Jill! Mat hallgatott. Mondj már valamit! Nem felel. Micsoda? Jill nem felel. Te is az ő reprogramját kaptad, csak kicsit másképpen, Evi. Ha valamiért érdemes volt, akkor azért, hogy elismerem majdnem véletlenül, rájöttem a reprogramok helyes átviteli módszerére. De ez a siker, a sikeres módszer, amit annyian kerestünk hiába a földön, hogy úgy mondjam, melléktermék. A feladatból született, de nem a cél érdekében. Semmi köze a kőzetmintákhoz, meg a bolygó bioszférájának adataihoz. Ezt becsületesen meg kell mondanom. Ha nem jut eszembe, még ennyi eredménnyel sem védekezhetnék. Az előbb azt mondtad, Evi, én vagyok a legtökéletesebb. Nem igaz. Benned Jill kételkedik. Lelki ismerete van. Hogy mi az, nehéz megfogalmazni. Legalábbis én nem tudom. Én még most is és mindig a feladatot fogom csak látni. Ez az én egyedüli tökéletességem. Nem tudom, elége, hogy fölmentsen a felelősség alól. Azt hiszem nem. De ezt ők majd úgy is eldöntik. Az emberek? Gondolhatsz másra? Értetek tettem. Ennyit mondhatok nekik. A tudományért. És milyen választ vársz tőlük? Nem tudom. Te kimondtad? Megöltem tizenkét embert. Igaz. Mindegyikben én, Jill támadtam fel, és halok meg velük. Ha egymást gyilkoljuk... Önmagunkat öljük meg. Már régen tudom, hogy nem te ölted meg árót. Persze, de nem csak róla van szó. Mindannyiunkról. A te kételkedésed is, minden okfejtésed előre tudtam. Ezért is volt rájuk olyan nehéz válaszolni. Jobb lett volna, ha Ope akkor nagyobbat üt. Evi megrázta a fejét. Csak neked. Nekünk tovább kellett volna gondolkozni, és ugyanoda jutottunk volna. Én vettem volna kezembe a pisztolyt. Remélem még idejében. Nem azután, hogy kiderül, rosszul számoltunk az energiával, és csak egyetlen utunk maradt. Matt felállt az ülésből. Két kézzel támaszkodott a vezérlőpultnak. Fáradt vagyok. Átveszed. Át. Leült a székbe. Szeme végig a műszereken. Kapcsolt, ellenőrzött, ujjai a megszokás otthonosságával siklott a kapult felett. Mát szomorú mosoljal nézte. Remek navigátor lett volna belőled. Evi felkapta a fejét. Nevetés csillant a szemében. Nem sokkal vidámabb, mint mát mosolya. Miért? Most nem vagyok az. Tudod, Grón még mindig az öbléről beszél. Már nem arról, ami volt, hanem ahol majd újra újrakezdheti. Ezt simította végig a pult burkolatát. Már megismertem, és megszoktam. Mond, olyan elképzelhetetlen, hogy én navigátor legyek egy másik űrhajón? Nem. Majd szólok egy-két jó szót az érdekedben. Tudod, ismerem az illetékeseket. Mind a ketten nevettek. Szép álmokat, Matt. Köszönöm. Te pedig vigyázz. Mint mindig. És ha marad időtök, op együtt még egyszer nézzetek át mindent a reaktorok körül. A vezérlést, a moderátorokat, mindent. A robotok... Kerüljenek a helyükre. Ez azt jelenti? Igen. Ha felébredek, próbaüzemet tartunk. És a következő szolgálatom alatt elkezdjük a fékezést.